Cum spui, uh, copilul doarme? Das Kind uh -huh. Și uh, copilul pe care l-am văzut dormea. Das Kind, das ich gesehen habe, uh -huh. schläft. Uh, a dormit. Dormea. Dormea. Hatge schlafen. Hatge schlafen. Uh -huh. Dar uh, forma a doua alu schlafen o știi? Deci, fie verbe, ăsta fiind regulat are trei forme. Da, schlafen, schlief... Nai. ai Schlafen. Schlief. Schlafen, schlief, geschlafen. Exact. Schlafen, schlief... Deci, aș fi putut să zic... Das Kind, das ich gesehen habe. Mm habe... -hmm. Schlief. Exact, schlief. Am înțeles. Da? În general în scris folosim treaba asta cu schlief. Schlafen. Da. Good. Bun. Și um, cum spui, um, eu am avut ghinion. I have a pechgehav. I have a pechgehav. Uh -huh. Dar cum spui, la alegerea hotelului am avut ghinion. Um, deci, alegere. De, uh, Auswald. Genau, zerul, pot da ausga Auswald, unde este? Die Auswald. Die Auswald. Pai, um, die Hotel, Auswald. Zis tu din bilșir. Ia. Gut. Zou is hotel. pe mm. Exact. Yeah? Și atunci ai bai. Hotel. Invers by der auzval. Der auzval. La alegerea. Și acum vedem a cui alegere? A hotelului. a hotelului. Asta înseamnă că este în cazul genitiv. Că este a cui. Bei hotel. Nu, the nu. der E das hotel. Hotels, des. Bei der des hotels. Genau. Habe ich exact. Habe ich. Peh. Am ghinion. Sau am avut ghinion. Bai de la des Hotels. Foarte bine. Habe ich peh sau habe ich peh? Uh, habe ich peh înseamnă am ghinion. Hey, am, ghinion. Da, am avut habe ich pe gehabt. Numai că n-am mai scris eu. Da. Habe ich pe okay, gehabt. Da, am înțeles. Good. Foarte bine. Mm -hmm. Și cum spui, eu îl recunosc pe uh, uh, șofer. A, ah, recunosc, recunosc, recunosc. Deci, gândește-te cum spui, a cunoaște. Ich stai ca asta l-am cu cine acum într-o zi. A cunoaște i iar a recunoaște este Erkennen. Erkennen. er cum ai pus întrebarea privarea Eu îl recunosc pe șofer. i h Foarte bine. Den Exact, i den fare. Eu îl recunosc pe șofer. Good. Good. Da. Și cum spui, eu am chef de ciocolată? Ich habe lust auf faine ciocolată. E na, yeah. ich habe lust auf ciocolată, în general. Uh, ich habe lust auf ciocolată. Nu de o, o ciocolată, ci de ce ciocolată, dar important este da. că e lust. Însă, da. mai putem spune în loc de lust, uh, apetit. Ich habe apetit auf. Me poft de... Lust este vorba că e, folosim atunci când ai chef în general, de exemplu poți să ai chef de un film, poți să ai chef de o plimbare, însă apetit spui când vrei să mănânci ceva, da? Da, da, da, Și ce este important este că e la fel cu auf, e apetit auf, șocoladă, da? Auf. Și la da. fel putem spune uh, hunger, e, dar asta e mai mult în direcția în care mi-aș mânca, știi? Fun. Da, de exemplu cum spui, uh, mi-e poftă de un uh, döner. Um, ich habe apetit auf ein Döner. Uh, döner este der Döner. Auf einen Döner. Genau. Ich habe apetit oder ich habe hunger auf einen Döner. Ich habe hunger. Deci, practic, poți spune în trei feluri. Lust, apetit oder hunger. Toate kauf. Da? Gut. Însă, ja. dacă ți poftă de o bere, spui habe durst auf ein Bier. Aș bea o bere, dar nu pot spui hungar, da? Yeah? Însă lust merge, yeah. că lust e general. Pot spui, have a lust of a ok? Da, asta am mai auzit cuvântul. Da, bea. Lust aș bea o bere, am chef de o bere, da? Good, da. Ok. Și, um, cum spui, eu știu filmul? Ich kenne das Film. Den Ich merke. Nu, ich e gut. Dar este del E masculin. Kenne, ich kenne Denfil. Exact, ich kenne den film. Ja? Ich kenne den ja. Gut. Und... Um, și uh, cum spui? Um, ai dreptul să taci. Hast du recht? Zu, <laughs> zu. Uh, nu, să taci, mă refer în, în sensul la uh, uh, judiciar, să nu spui nimica. Du hast oder sie haben? Sie, haben, sie haben den, das, den das recht. recht. Das Recht e dreptul. Das Recht? Sie haben das Recht zu, auf, nu zu, zu zu, schweigen. Îl cunoști pe schweigen? Schweigen. schweigen? schweigen. Schweigen înseamnă să taci din gură. De exemplu, ăsta l poți folosi și când îi vrei să spui cuiva să tacă, îi spui schweigen. Adică taci din gură, mucles, știi? Ok. Asta înseamnă jviga, a nu vorbi, a tăcea din gură. Mai există și uh, forme mai așa mai coloviale, mai care nu sunt foarte politicoase, uh, hal de mund, oder hal de clapă. Hal clapă. e cea mai uh, uh, nepoliticoasă, înseamnă ta slangă. Da, hal de clapă. dar gura e ca o clapă. Se deschide și se închide, știi? No, noi aici și mai și mai folosim și herauf da, asta înseamnă încetează. Da. Da? Că heraf poți să spui nu numai la vorbi, și dacă face ceva. Exact. Și da, spui, da, da, că da. să nu mai fac ai spui heraf. Oder, Termină, încetează. Ia? Da. Good. Deci sie haben das recht zu schweigen înseamnă aveți dreptul să păstrați tăcerea, să tăceți din gură, să nu spuneți, știi, să nu dai declarații. Da? da. E important e că e recht zu, das recht zu, dreptul să faci ceva. Bine, s-au Dar, habtir. autoban în Osteraihodă? Lângă mine, la 500 metri de mine, de mine, de de mine, de mine, de mine, de mine, mine, de de mine, la distanță. Ja? De 100 da. de metri. Good. Un immer auch oft man uh, lezen. Uh, vă rugăm păstrați distanța. Cum spui? Oh, bitte. Așa. <laughs> ah, chiar o să limbă acum. Deci distanță se spune abstand. Bitte abstand halten. Exact. Ab abstand halten. Abstand. Da. Ja? Dacă vrei să păstrezi distanța, spui den abstand halten. Că tu păstrezi ce păstrezi? Abstand. Abstand este în acuzativ, ia? Da. Bite. Uh, de în abstand haltă. Însă, dacă spun păstrează distanța până sau față de mașina din față, spui tu. Abstand tu dem auto. Tu dem auto la Da? Deci spui abstand tu dem auto. Tu dem auto. Da. Good. Ok. Și cum spui... Uh, el a avut uh, ghiniori la alegerea mașinii. El a avea peși... Da, el a pe dem, N -n Nu, bai. La alegerea, bai de mm -hmm. Uite cum am scris mai sus. Mai este da. pe ecran? Da, bai de Rausval. Deci Und la alegerea. El hat, er hat de auto? Nu. De în ce caz e auto um, auto? dativ. Nu. Că bai. Nu. Ausval este în dativ. Că bai influențează pe Ausval, nu pe auto. Okay. Înțelegi? Și Ausval, într-adevăr, în dativ. Că este di Ausval și avem der aici, articolul de la, de la de dativ Ausval, da. Dar. Alegerea mașinii. A cui alegere? A mașinii. Adică mașina este genitiv. Mașine. Uu, okay. ok. Și? Și atunci ar fi. Erhat pech tehab. By the asphalt. Uh -huh. Des. Des. Autos. Exact. Des. Autos. Numai că ghehab trebuie să-l pui la urmă. Erhat peh. Exact. By the asphalt des. Autos tehab. Exact. Ia? Ja? Erhat peh. Bine, dar era des autos. Cum am scris și aici? Des hotel, a hotelului. Da. Good. Dar dacă era uh, la alegerea uh, uh, motocicletei. Motocicleta, ai zis că e tot timpul D. Nu. A, nu. nu. De. de, de. Nici, nici. Cum se spune roată? O fi? Roată. Ryzen. Nu, ai cauciuc. Erau ca rad. Rad. Rad. De scriți să acolo das ce, ce? am măzgaliță? Da, rad. Și motocicleta este farad. Deci tot dați farad. Ce știi tu cu feminin? Sunt mărcile. Mărcile OK. Dacă spun un BMW, este aine BMW. O motocicletă BMW, ia? Aine Suzuki, da. aine și așa mai de parte. Da, iar în sine este neutra. Deci la alegerea motocicletei, cum mai spune? Ea er hat pei bei den Auswahl. Uh -huh. Des, e exact. Fahrrad. Ia, ja. de motor. des. Motorrad des. Că ja. des și un la urmă, nea? Odar motorrad gehabt. Ja. Ia. Da. gut. Bine. Um, și cum spui eu uh, îi răspund clientei? Um, A răspunde? I-am Exact. Din cândin. Uh, în ce caz e cândin? Cui îi răspund? Uh, der, De Exact. Ich antworte der kundin Exact. Ja? Ich antworte der kundin E răspund clientei. Și da. dacă îi răspund clientului? Ich antworte dem kundin Deci e dativ aici. Da, Ia? nu știu ce e, masculin sau neutru. B întotdeauna e masculin, că e clientul. Uf. Uh, chestiile astea care sunt, uh, cum să spun, uh, care sunt clar în România, și că avem client-clientă, nu poate să fie das da. uh, Înțelegi? Numai că la cunde este o problemă și e bine să o ții minte da. că te lovești cu el. Și anume, uh, hai să luăm uh, cum ar face la uh, uh, neutru, nu la neutru, la nominativ. pardon Deci este der cunde, ia? Da. Bun. La uh, acuzativ, cum este? Den Cunde Den Trebuie să o scrii peste ah, uh, nu A, nu s-a șters? Nu Acum s-a șters uh, O să mai scriu o dată, deci Der Cunde Da? La, la, la, la nominativ, apoi Den Den Cunde uh -huh. la, la dativ Den Cunde demcunde. Bun, și la genitiv? DES kundes. Good, acum, cuvântul ăsta este o excepție. Și la, nomina la nominativ este DER kunde, cum ai spus. La acuzativ este den kunden. La dativ este DEM Și la genitiv este DES kunden. E, nu primește pe S. Nu primește pe S. Există câteva cuvinte din astea în limba germană care formează, după cum vezi, și, uh, în mod normal, la acuzativ n-ar trebui să primească nicio terminație și la dativ. Și totuși primesc da. N. Iar la genitiv nu primește S ca de obicei, ci tot N. Nu sunt multe, nu însă îți recomand să-l știi pe ăsta, că îl folosești e, probabil zi de zi. Dacă spui că ai vorbit da. cu clientul, cum spui? i Den, kunden exact, mit dem Exact, mi dem cunden, ești procă. Da. Yeah? Um, mai de exemplu, tot așa este polițist? Spui mi dem polițistan. Nu mi dem polițist. Mai există da. student, pacient? Nu se mai mult, îți rog da, câteva. Toate pe da. Însă mă rog, mai puțin relevant polițistul pentru tine, când este? Mai ales dacă scrii că atunci când, când vorbești nu s aude n nu la oricum și e ok. Dacă-mi scrii bine da, să. dar mai și scriu. Da, acum știi, da? Da. Iar la plural. E. I... I... I... Este permanent kunden, indiferent la ce da. caz. Da. Da? Good. Ok. Deci, relund, eu îi răspund clientului. Ich antworte dem kunden. Exact, ich antworte dem kunden. Eu îi răspund clientului. Da? Și uh, da. cum spui, răspunsul clientului a venit târziu. Kunde antwort. Uh, Nu, scrie răspunsul clientului, ca să fie mai ușor. Um, antwort, nu, die Antwort. Die Antwort von, von den Kunden. Așa. Ist zu spät gekommen. Foarte bine. Sau the, tu ai folosit uh, cufon, Dar dacă folosești direct genitivul, al cui răspuns? Al clientului. The Antwort des Kunden. Exact. Ist zu spät gekommen. Des Kunden ist spät da. E, e clar cum funcționează cunde. Da. da. Bun. Ok. Și um, el are ghinion la alegerea roții. Um, e. Er uh -huh. pe Au. Bai. Bai de ausfalt. Mhm. Uh -huh. Um, des rads. Exact, rad sau rades, dacă se pare greu de pronunțat raps. Rades. Da. Da? Er hat Pech bei der Auswald des Rades. Are ghinion la alegerea uh, roții. Good. Da. Um, și eu am poftă de struguri. Ich habe Lust auf Trauben. Trauben, exact. Ich habe lust auf Trauben. Trauben. Oder ich habe Hunger auf Trauben. Ich habe, Trauben. Ich habe Appetit. Exact. Oder ich habe apetit auf Trauben. Trauben. Gut. Ok. Ähm, și äh, aveți dreptul să nu spuneți nimic, să tăceți? Sie haben recht das Recht. Auf, Sie haben das Recht auf schweigen. Nu, tu. Recht zu schweige. Ja, recht Sie zu. Haben, Sie haben das Das Recht, ai zis, nu? Aha, uh -huh. das Recht. Am das Recht zu schweige. Genau, Recht zu schweige. Gut. Um, și um, cum zice tatăl are o influență asupra ta? La tatăl se zice papa, nu? Uh, Father. Father. Da? Putem Fater, spune și Papa, dar mai e mai familiar așa. Da. Mai spuneți recogar. Are o influență asupra ta. Father. A, da, influență influenți. Nu? Nu știu cum ce la influență. Nu se vede pe o ecran? Der Einfluss. A exact, Einfluss. Uh, okay. Gândește că seamănă, ca și în românește, are o legătură cu fluviu. Influență. Da. Și în ește cu flus. flus. Da? Asta înseamnă influență. Iar a influența se spune bea influența. Bea Dar a influs deci el are o influență asupra ta? Um, Vater hat a influența of mich. Exact. auf dich. auf mich. Da? Ja? Vater hat einen Einfluss auf dich. Gut. ein ein ein ein ein ein eu am o rugăminte la tine. Um, ich habe ein ein ein ein ein ein Eine Bitte, dich. eine dich. Eine Bitte an dich. Genau, ich habe eine Bitte an dich. An dich. Eu am pierdut motocicleta Ich have... uh habe... -huh. Iar am uitat cum e motocicleta, e neutra, ai zis. Da, da. Motorrad. Ich habe das Motorrad verloren. Yeah, da, ich habe das Motorrad Bun. Dar cum spui, eu am pierdut controlul asupra motocicletei. Ich habe, um, ich habe die kontrolle. Uh -huh. auf Uber. Mo Uber, Uber de motor. Uber. Das. Über das motorrad verloren. Exact. Ich habe de control über das motorrad verloren. Pentru că este ca și în românește, asupra adică deasupra. Da. da. așa este și cu Uber, care e peste deasupra, da? Întotdeauna da. când îi controlă asupra ceva, da? Și după aia e cu acuzativ. Cum îți tot spuneam, aici nu nicio regulă. Se trebuie să ți minte pur și simplu controlă Uber acuzativ. Da? Am înțeles, da. Ia, pe control Uber da, smolorat Bun. Dar uh, cum spui, eu am uh, poftă de pier de prune. Ich habe Lust auf Zwetschken. Uh, sunt prune uh, din alea uscate? Nu. Sunt prune pr la voi proaspete? Așa scrie tot timpul, la Lidl, la... Unde mai merg la cumpărător, tot timpul, Zwetschken scrie. În mod normal mm. îi nemțește să, să spune Pflaumann. Nu scrie și niciodată și. Nu ne va plac mult prunele, i timpul plătit, și cumpără. că au fi vreun termen regional? Se uh, poate. Habar n -aveam. Se poate, dar sunt sigur că-i treci, că-i cumpăr des prune. Înțeleg. Uh, <laughs> Flaumăn e, e, e pe aici, dar. ok Cum? Flau. Cum ai zis? Flaumăn. Flaumăn. Dar n-am auzit. Flaumăn. Da? N-am auzit de prună, tu Good. Ok. Prune. Um, și uh, cum spun, El a pierdut control asupra mașinii. Er hat die controle uh -huh. über das Autofelore. Exact. Bun. Și uh, el are o rugăminte la șeful meu. Er hat eine... Aine. Er hat eine bitte an uh -huh. meinem șef. Nein. Nu, după an nu Nu, e acuzativ. An... An chef. Exact. Er hat eine Bite an șef. An, an de felul lui, este o prepoziție dublă. Poate fi și cu acuzativul și cu dativul. Dar când urmează după Bite, este cu acuzativul. Ok. La fel când urmează după verbul denken. Când ich denken dich. Da. Eu mă la tine. Ia? Good. Și um, păstrați distanța față de mașina din fața noastră. Bitte Abstand halten uh -huh. über das auto. Zu zu zu. Zu Abstand dem auto, zu dem auto, dem auto. din fața noastră. For uns. Exact. For uns. Ia, ja? bitte den Abstand halten zum auto for uns. For uns. E important de să ți minte asta cu Aufstand Halten țu. în țu. Distanța până Am la da. Da. good. Și uh, cum spui magazinul are o ofertă uh, mare. Um, das Geschäft Mhm uh -huh. hat eine große Aktion. Mm, noch einmal? Das geschäft mm -hmm. hat ein grosses action. Sau? Nu, dacă spui action, este eine grosse action. Eine grosse action, ok. Dar folosești și angebot? Și angebot, da. Angebot este das angebot. Da, și-ai ofertă <laughs> Da? Și atunci das spui... Das geschäft hat ein grossen... Nu. Hat ein grosses angebot. Ein grosses. Ein grosses angebot. Dar de ce e grosses? Pentru că este în ce caz? Este în cazul acuzativ. Da. Și gândește te cum spui, eu beau o bere rece. Ich trinca ein kaltes Bier. Ein kaltes Bier, am da? Ein da. angebot. Ein schönes da. Auto. Intotdeauna când da. ala e la, la neutru, trebuie să fie da. S-ul ala pe undeva. Ein groses. Ein schönes da. angebot. Da. Bun. Dar când ai o, o ofertă la ceva, spui um, angebot an. Angebot an. Yeah? Deci, dacă spui magazinul are o ofertă mare la fructe. Das geschäft gut. hat ein großes angebot an früchte, an obst. An obst, da? Yeah? Da. An obst. Gut. Și... Um, el are ghinion la alegerea cauciucurilor. Er hat pech bei der Auswahl mm -hmm. an... Nein. A cui alegere? A cauciucurilor. A Auswahl über, nu. Mm -hmm. nu, Nu, că nu, nu e nicio prepoziție. Von... Ja. Von die Reifen. Fonden a, a. Raifel Exact. Fonden Raifel. <laughs> Dar în loc de fonden, poți să folosim uh, genitivul. Deci, dacă spuneam la alegerea mașinii era des, autos. Autos, știu. da? M Ar fi der Raifel. Der Reifel. Der Reifel. Da? da? Că ăsta este articolul pentru genitiv plural. Da. Da, am înțeles. Iar rifle este un cuvânt deosebit în limba germană că și la singular și la plural are aceeași formă. Dacă spui un cauciuc, este ein reifen". reifen. Două cauciucuri, zwei reifen. Da. Da? Good. Clar biseră, odar? Da. Ok. Good. Și um, cum spui? Um, Tatăl meu are o influență foarte mare asupra ei. Mein Vater uh -huh. hat ein ein einfluss, einfluss ein einfluss ein Einfluss, Einfluss. ein Încă o dată sie. Vater hat uh -huh. einen aufluss, einfluss auf sie. Genau. Meine, mein Vater hat einen großen einfluss auf sie. Are o mare influență asupra ea. Einfluss auf, ja? Einfluss auf. Auf, scris, da? <laughs> Gut. Deci asta e, e pech bei, când ai ghinion la ceva. Pech bei, ja? Gut. Um, plus, dacă nu spui uh, noroc uh, nu uh, ghinion la joc noroc în dragoste peh beim spiel im im peh im spiel uh -huh. in liebe da liebe este di liebe și atunci glück glück in der liebe Exact, că e acuzativ, nu? Da. La, m, dar e acuzativ. E, e dativ, scuză-mă, nu e acuzativ, e dativ. De, de ce? Cum, cum răspunde la întrebarea? Pentru că nu de intri de în dragoste, e acolo. Mă rog e în dragoste. Ar fost acuzativ dacă intru în cameră, intru în garaj. Am înțeles. Da, dar asta este, in der libe, în dragoste, da? Libe, da? Good. Ok, și cum spui, el uh, s-a îndrăgostit de ea? Er ist verliebt auf sie in in, in. in. sie. Für Lydia, ja. er ist in sie verliebt. In sie verliebt. Da, ja este îndrăgostită de el. Sie ist im in, in nu, sie ist in so im. Sie ist in Ia. Yeah. ferlit. In. In cu nu? Pentru că aici aveam cazul acuzativ deasupra. Da. Nu am spus in-ir. Da. Deci când ești îndrăcosit de cineva, ești in plus acuzativ. Da? Da, ăștia le tot confund într-una. In... IN -i acuzativ. Da. Im -i dativ. Exact, pentru că IN are litera asta N. Și la acuzativ avem den. Den, da. Iar la uh, dativ avem im plus dem. Deci, când vezi litera m, aia e specifică la, la dativ. Da. Iar N la acuzativ, da? Dacă spui eu sunt îndrăgostit de tine. Ich bin, IN, dich. Exact, felicitări. Deci da? eu vin în dich eu vin zi De ea da. Și așa mai departe da? Nu spui Deer Sau altfel Sau altă prepoziție Trebuie să fie neapărat In Cum îl Nu spune da. De da? Dacă spui Altfel decât De sună urât Eu sunt îndrăgostit La tine Sau pe tine <laughs> sau... Da Good Ok um, Și cum spui um, El a pierdut Controlul Asupra echipei Er hat die Kontrolle uh -huh. über das Mannschaft verloren. Nu no hai Er hat? Er hat die Kontrolle uh -huh. über Good. das Mannschaft verloren. Mannschaft. Ce gen este? Cred că e masculin. Nu? Nu, nu e neutru la. Nici ne Neutru l-ai pus. Dar nu e neutru, e feminin. Toate care se termină în șaft sunt feminine. Am înțeles, da? asta am ștept. Asta e o, o regulă, e ca un fel de ung, von ung. Da? Tot ce auzi în unghi e feminin. Tot ce auzi în șaft e la fel, e feminin. Și mai avem, de exemplu, da. ghezel Vă se ați să zic ghezel? Lege. Nu, lege. nu ghe, ghezeț e lege. Gezelșaf. Evident. Cunoști asta? GmbH, da, asta e firma. Da, firma, dar mai exact și ce înseamnă GmbH? Gezelșaf, nu știu. Nu, exact, Gezelșaf, foarte bine. Exact. A, este echivalentul SRL-ului din Românește. Da. Da? Iar srl ce înseamnă? Societate. Corespundere limitată. Corespundere limitată, ok. E? Exact așa este și în știi? pentru că de aici vine. Și hai să vedem de ce vine așa. G înseamnă gezel da. shaft. Da. Gezel Și societate. Societate. Mit. Uh, răspundere uh, Răspundere uh, Ai văzut în uh, restaurante sau pe undeva Caine Haftung Fiuri din garderobă Caine Haftung Da sigur Haftung înseamnă răspundere Adică nu ne asumăm răspunderea Dacă îți fură cineva paltonul Da Înțelegi? Iar B vine de la beshrenct Gesellschaft mit beschränkter haftung Deci Gesellschaft mit beschränkter haftung Asta înseamnă societate cu răspundere limitată Acum, de, deci e așa, haftung ce gen este? Feminin. Foarte bine Deci îl are în față da. Așadar, adjectivul lui trebuie să fie la dativ da. De asta este beschränkter, beschränkter. Acum, da. ce înseamnă beschränkt? Beshrank vine foarte curios de la șrancă. V-ai o vas este? Shrank e. Ala, e și. Aia ce se ridică în sus și în jos, cum i se zice? Barieră. Barieră. Dar aia este dishrank. Da. Mai avem și der shrank. Der shrank, vasiz der shrank. Der shrank e. du Exact. Der shrank este dulap, la. Numai ca ai grijă că unui der, du e masculin, iar bariera e feminina. Ja? Da? Okay. Și mai avem un cuvânt. Shrek. Vases Shrek. Shrek. Shrek este, este între barieră și dulap. Shrek înseamnă oblic. Oblic, ok? Care nu este nici vertical ca dulapul, nici orizontal ca bariera. Ok? Eu au toate aceeași rădăcină. Și acum, nu știu dacă știi cuvântul shrek. Stric. Nu știu shrek, rex Shrek, strih înseamnă ăsta, de pe tastatură. Euh, Am înțeles. Bara aia oblică. Da, da, da, da. De exemplu, slash. -o. Slash, -o, exact, slash-ul. Uh, poți să l folosești când vrei să spui uh, bară, adică uh, doi pe uh, trei, știi? Da. E, două strichi după trei. Zumbeispiel, ich wollte zwei strichig drei Wochen Urlaub. Eu aș vrea două bis, adică două spre trei săptămâni la ob. am înțeles. Înțelegi? Cum spunem noi? Pe. E, ăsta da, da, înseamnă șrec. Da, da, da. Asta ca să shrek. le legi cu ceva, șrec ștrih. Uh, Bun, dar revenind. Dischrancă, am spus că înseamnă barieră. Da. Ei bine, beschrancă be înseamnă limitat, adică ceea ce face o barieră, o barieră limitează chestii. Da. Deci Beschränkt înseamnă a limita. De-aia de Beschränktăr înseamnă limitat. Limitat. Da? Da, e, am înțeles, dar am Important e, mă rog, nu trebuie să țin minte toată argumentația asta, important e să țin minte GmbH. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Adică Haftung. Bună, societate cu răspundere. Da, vezi mereu GmbH pe acolo, nu? Ha. Toate sunt GmbH. Și... Da. Um, a, ce vreau să mai spun de la Beschränkt, deci, cum am spus, înseamnă limitat. Ei da. bine, beshrank se poate folosi uh, uneori și ca o jignire. Adică, dacă îi spui lui unul că dis adică înseamnă tu ești întâmpit. Ești limitat intelectual, știi? Ok. Cum îi spunem noi, ești redus mental. Nu, nu știi? <laughs> da. -am Na, nu Da. N-am știut de asta. Da, nu e frumos să o folosești, dar în cazul că o auzi la cineva să știi că e, e o jignire. Ești limitat. Nu, nu poți să gândești prea mult, știi? Și evident că are aceeași rădăcină. Bine de știu. Bine ne știu. Bistul Sau Bistul ferângt? Bistul <laughs> dum? Toate din aceeași. Good. Ok. Bun, l-am uh, uh, Revenind la uh, uh, chestia noastră cu uh, manșaft, că de aici a plecat semn. Deci, da. gesellschaft este feminin, de gesellschaft. Și înseamnă societate. Și da. asta... Poate să însemne și societate, cum să spun, dacă auzi societatea română de studiu nu știu cui, studiu pădurii. Aia tot, da. tot gezel șaf să numește, dar gezel este și, de exemplu, dacă, uh, cum să spui, uh, uh, gazelle asta înseamnă dansuri de societate. Dansuri de societate, da. da. Iar manșaft care înseamnă echipă, vine de la man plus shaft, da? Si din Manschaft, echipa. În mod tradițional, Manschaft nu poate să conțină femei. Că e Manschaft. Și atunci cum mai e? Frau Dacă e o echipă numai de femei. De exemplu, la handbal Da. Fraunschaft. Da. Sau ei folosesc acum, în ultima perioadă, foarte mult timp, da team Ca în engleză. Da-stim, da. Da, das da team păi, da. Dar, asta, Manschaft. De exemplu, avem Brudershaft. Vă hați să vă faci înseamnă frăție. Frăție. Da? Frăția codrilor. Exact același lucru, cu shaft la urmă. Mannschaft, Brudershaft, Gezelshaft. Da, da am înțeles acum. înțeleg ce face șaftul ăla. Îi aduce la comun. Ok, deci revenind. Tu ai pierdut controlul asupra echipei? Um, du hast Di controle über die Mannschaft Ferlora. Exact. Du di controlul über die Mannschaft Ferlora. Ich habe die Kontrolle über die Mannschaft Ferlora. Pierdu control asupra echipei. Ja? Da. Good. Asta e esențial controlă über. Good. Dar cum spui um, eu um, uh, vreau să fac o critică. Uh Critică se spune? Nu se zice la se spune așa cum se aude, di critic. Di critic. Di Ich möchte eine Kritik machen. Bun, acum. Aici iarăși o o mică problemă. Uh, nu spune machen, pentru că machen înseamnă în general ceva ce faci cu mâinile. Da? Pentru okay. că Pentru expresia asta cu uh, critica există verbul a exercita. Eu exercit o critică, da? E. Asta da. se spune iubă-n. iubă iubă da? Iubă-n îmi mai și când mai înveți, nu? N nu. iubă de fapt înseamnă a exersa, nu a învăța. Iuban, adică Iuban. se poate folosi în contextul ăsta când înveți ceva, dar în sensul că exersezi. Eu exersez gramatic. Exersez, eu exersez germana. Ich iubă Deutsch. Da. Ich iubă Fußball. Da, da, Dar, da, da, tot, da, da, da. iubă se folosește și la critic. Deci, dacă uh, eu fac o critică, spun, iubă, ai uh, ne critic. Aia critic, ok? Am înțeles. Da? Da, nu știu. Sigur că există și uh, ca un fel de furculișion, așa, există și verbul critiziran. Okay. care înseamnă a, critiza, a critica. Ich kritizira. Dar mult mai des este asta cu iuban. Critic iuban. Și ce este important este că el este cu an. De exemplu, dacă eu te critic pe tine, pe ăla de românești este an. Deci, an. cum spui? Ich iubă Ich iubă eine kritik an dich. Exact. Ich iubă eine kritik an, dich. an, Și, an dich. Dacă uh, uh, eu îl critic pe șef... Ich iube eine critic an den șef. Exact. Ja? Da. Ich iube uh, eine critic an, uh, an șef. Good an Și um, cum spui... Um, Critica uh, pentru șef a fost uh, uh, incorrectă. Die kritik an der șef var richtig. Incorectă. Var... fals. Fals. Ia? Gresită. Greșită. False. Da. Good. Dar când spui, dragostea, pentru, dragostea mea pentru soția mea este neschimbată. Meine Liebe an. Meiner frau, an meine Frau an. Maine Libe an. Maine Libe an. Maine Libe an. meine Libe Da, e la fel maine libe zu mai meine frau. maine libe mai. Zu maine mein... Mhm. Mm ist-gleich. Ist-gleich. Poți să spui, de fapt, ist-gleich gebleibel. Ist adică a rămas la fel. Da. Pentru că dacă spui numai gleich. Este la fel, adică și la fel cu ce? La fel cu a ta față de social sau la fel cu a lui față, știi? Da. Dar dacă vrei să spui neschimbat, a schimba, a modifica, se spune un Un unferendert. Un. Unferendert. Unferendert. Unferendert. unferendert. Ia? Să înțelege ce am măzglăit aici, nu? Da, da, da. Unferendert. Dar mai fi și ungerendert. Nu, umgânde te schimbat. Da, schimbat. Da. Dar mai e o problemă. Frau, În ce caz este? <gri> da tib. <tine. gri> mai ne libe zu, mai Frau. Exact. Mai ne zu, meiner Frau exact. Meine ist gleich, geblieben. Zu Frau is gleich geblieben, ya? Deci întotdeauna dragostea pentru cineva este de libe zu, nu? Okay. Uh, uh, <cute> ich habe ja. vergessen. Wie heißt Rafa Rafael. Rafael. Deci dacă spui dragostea mea pentru Rafael este mare. Meine Liebe zu Rafael. Exact. Îi zgros. Is yeah? meine Liebe zu Rafael, meine Liebe Liebe zu meiner Frau. și așa mai departe. Yeah? Ah. Good. Și um, el a avut ghinion la alegerea uh, jantelor. Er hat pe. Uh -huh. Mhm. By their house val uh -huh. des. Mă mai multe. By their house val des. Alu felgen. Da, felgen. Că alu felgen e de aluminiu. Aso. By their house val felgen. Des felgen, că poate nu de aluminiu, poate de fier. Da, felgen. Des da. felgen, ia? Felgen. Gut. So, bei der Auswahl, avut wohl la alegerea, da? Să ții ți asta minte. Gut. Și eu am poftă de un döner. Ich habe Lust auf einen döner. Genau, ich habe Lust auf einen döner. Gut. și dar în afară de lust cum mai poți spune? Apetit sau hunger. Apelisau hungăr mm -hmm. și eu am uh, de bere caldă. Ich habe durst auf ein heißes bier. Nein, auf? Auf ein, exact. auf ein heißes bier. Genau, auf ein heißes bier. Oder auf ein kaltes bier. Oder auf ein warmes bier. Oder auf ein kleines bier, ja, großes ja. bier, șameni ja. parte. Gut. Și... Um, tu ai dreptul să taci din gură. Du hast das recht. Tu mm -hmm. Zuschweigen. Zu tu genau. Tu recht zu Ai dreptul să taci. Good. Și păstrează distanța până la mașina din față. Bite Abstand halten. Tu. Tu, zu? Um, zu dem Auto vor uns. Genau, zu dem Auto vor uns. For uns. Good. Și um, magazinul are o ofertă mare la fructe și legume din regiune. Das geschäft hat ein groses angebot? Uh -huh. auf an, an, angebot an, ofertă an la. hat ein angebot an uh -huh. uh, regionale obst und gümüze. Nu, dar da din regiune, deci a an obst und gemüze și din regiune spui? Uh, Cum spui din România? Aus. Exact. Aus. Aus. Romanian, aus region. Dar region trebuie să aibă și el articol. Aus. Das region. Nai. No, oui, exact. di region. Și atunci este? Aus. aus dem. Region. Nai. Aus este o prepoziție care cere întotdeauna dativul. Dativul. Iar toate care se în ion sunt feminine. Da. Ei, și aia tot așa-i, Da. Făcut. On egal feminin. Da. Aus der region. Da? Yeah? Da. Good. Și tatăl ei are o influență asupra lui. Um, i-re fater, hat Einen einfluss auf sie. Nochmal. Iere vater hat einen auf einfluss auf sie. Dar de ce ire? Tata ei. Um, deci al ei se spune ir. Ir. Da? Acum, dacă... Obiectul care al ei Este feminin Spunem ire De exemplu dacă spuneam pisica ei Era irecață Însă okay. dacă obiectul care al ei Este masculin este ir Iar ir. în cazul ăsta tatăl Este al ei Deci este ir -fater. Ir. Irfată. Ir ir da, ir ir înseamnă tatăl ei Deci tatăl ei are o influență asupra lui Irfată. Hat einen Einfluss auf, auf sie. Nein, auf lui. Auf ihm. Auf ihm. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ist die uh, Einfluss auf Akkusativ. Auf ihn. In, in exakt, auf ihn. După auf au nu cerea Nu, au este o prepoziție dublă. Am oh, înțeles. Iar în cazul ăsta când, este, când urmează după uh, A-Influs, după influență, este uh, cu acuzativ. Ok, da. Nu știu ce am aveam, eram mai mult ca sigur că e, e dativ. Um, ca să găsești dacă o prepoziție este dublă cu acuzativul sau cu dativul, te gândești dacă ea poate fi pusă în situația și de mișcare și de static. Iar auf poate. Că poți să pun ceva pe masă și acuzativ sau ceva să fie pe masă. Și atunci e dativ. Da, da, da, Înțelegi? Da, da, da. Și atunci dacă există varianta asta, sigur este dublă. La fel este in Că poți să intri sau să fii în ceva, la fel este, uh, uh, ce mai era, uh, lângă, neben, Da. da. Poți să fie lângă ceva sau poți să te duci lângă ceva. De exemplu, aus nu este. Nu poți să fii în ceva sau să ieși din ceva. Numai, e numai aus, e numai cu, numai cu dativul. Da, da, da, da, am, da am înțeles. Good. Ok. Și um, el are o rugăminte la uh, soția mea. Er hat. E er hat Ainebite, aine bite, an, mainer frau. Meine. aici este an cu acuzativ. Meine frau. Bite an acuzativ. Bite an acuzativ. Er ja? hat ein bitte an meine Frau. An meine Frau. Și uh -huh. el a uh, pierdut controlul asupra avionului. Er hat die Kontrolle uh -huh. über uh -huh. das Flugzeug verloren. Genau. Er hat die Kontrolle über das Flugzeug verloren. A pierdut controlul asupra uh, avionului. Gust. Da. Fraganisie? Nu, nu, chiar mi-a da. plăcut. Sunt, asta, sunt câteva substantive din astea, da, cum e peh by sau cum e einfluss auf, care nu sunt chiar intuitive. Adică trebuie să știi și prepoziția care urmează după el. Da, dar stia, stia, stia, la un moment dat o să... Zgrele că, da, e bine da, că tot le repet. Da, nu, tot sunt, nu sunt așa ușoare pentru că nu sunt la fel ca în românește. Și, adică exact, e și altă prevoție și da. dacă ai tendința să traduci cuvânt cu cuvânt, nu iese. Dar nu nu, păi nu. nu, sta, nici nu sta așa multe și se învață, adică nu, nu e prea complicat. La un moment dat o să sune la unde ureche Au, că nu mi e bine, da? Îmi bine în cap da? chestiile astea da? deja mai tot, tot mai bine în Bine, da-s freud mich. Ok, dan... Uh, Bleibtes am uh, Dienstag? Wenn du da bist, schon. Ja, ja, bin, bin, ich, bin ich hier am, am Super, Dienstag. Super, freudmich. Bleibtes am Dienstag. Es, mich. es, mich. es, mich. es, mich. es mich se scrie cu D sau cu T? Um, păi, vine de la verbul... Freuden. Nein, Freuen. Numai că Freuen. Nu știu unde să scriu. O să scriu aici. Freien, da? Da. Și S. Es freud este la persoana a treia. Deci cum este es er vont er zucht er ist. E cu t la urmă. Cu t la urmă. Deci tot timpul când zic S. freud, mich cu t nu cu d. Exact. Pentru că este el mă bucură pe mine. Asta mă bucură pe mine. Îl locuiește pe er. înțeles. Da? Es freud înțeles. Da. E clar acum, că vine de la verbul da. da. Deci tot timpul când scriu es freut mich, e cu t. E cu t, sigur. Okay. În pronunție e ceva între dă și t. es freut mich. Nu-ți nu dai seama. Am înțeles. Da, da, da, e da, da, da, da, da, da. un tă mai moale, dar în scris e cu t. Good, ok. Dar blipteți am, am din stag. Din stag. Eu... Fie l-n, fie l-n, dă-ncă. Bite, tăi, tăi,